Amarrurte, izaskun. Bai, bai. Laskar pasatzen den bora, eh? Gezurra diru di etorrekin janetik an. Ta bai, ba, gogoz, e, giazan, mila behatzilon meretzean sortutako elkartea dugu, karkutan doan, ilusion diarekin, ba, proiektu buruan eta bihotzean pilo batekin, eta voluntario eta bazkideen laguntzaieta zenbait, Euskalde Instituziari esker, ba, ba, bai, ba, ja amarrurte Betet, betetzen ditugu. Amar urte baina aurretik ere bazuten arremana hau. Bai, arremana, arremana baina gehiago, bertan ere esperientzia luzea eta amankorrare izan zen duten zuketa zure senarrak. Bai, bueno, e, bilo jonginan mila betzion eta betpentsaten berde, laburo eta amaseian, eta bai, bertan, bairo laburte pasal genitun, e, amateresarko e, voluntariak jonginan, bezala jonginan, Eta horre bueno, leprosaria batean lanean egon ginen, gero kaleko egoera eta ikusi bueno, ikusita ere bai bueno, beste kintzatan e, murgiduta egon ginen, eta batez ere asko ikasten, asko jasotzen, eta nola bai, bueno... Itzultzeko modu bat izan zan kalkutandoan erakundea sortzea Zortzea. hango bueltan. Han bai. DAS ezagotu zen duten, bera bai, gintzarri izan da proiektu honetan ere bai. Erbai. Hori da, bai, bueno, han eh, ginela, bueno, DAS, eh, gu broder, ditzen dio, <laughs> handena broder eta siostel gehiago, baina... <laughs> Bera, daz, e, kalkutako amateresako kongraziokoa izan zan, e, hogei urtez, hogei eta bi urtez, utzi egintzun, e, e, ze instituzioa, eta bera, ba, jarraitu naizun ba, bertako la, jendeari laguntzen, bere, bere harriko jendeari laguntzen, eta etzan ikusten beste profesio batean, busa, autobusean, edo beste komertziotan ta horrela ez, bera, naizun bere etxean olabait, ba, etxe zabal bat egitia. Eta bueno, guberarekin lanen egon ginean estaziotan, zialda estazioan, ba, larrieta egora larrietan eta zagon jendean jasotzen. Eta bueno, bertan berak ezagutu ingendu, lagun handiak inginean, eta gu ino, ino, inigo eta biok zenra eta biok bueno, aleginak egingo dugu nola bai, ba, zure ametsa, azken finan gure ametsa dene ere bai aurre egitea. Eta, bueno, haziginean nola konfiantzakin, E, aurrezki batzukin e, lurralde batzuk bilatzen eta nola ez, ba, bera bertakoa izan da, ba, zeinna ba, bertakoak egitea ez gure bainogu baino ez.